The greatest wiggy old personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Po fillon.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 Giorno, buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen und Sie Mirëmëngjes, ç'i dhe mirë se keni ardhur, shapur miq dashur. Klubi i mëngjesit është i hapur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ç'i dhe kudo që, që jeni. Mëngjesi, mëngjesi, faleminderit. S'ka për këto ushtrime të uh, jogën e gojës, Holta. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Mm. <laughs> të <da> të. <laughs> A, mund të ishte pra një çfarë. Siç tjetra. Një, jo, po them kur të hapet goja për qum, mund të thoshë po bëj joga për gojë. Heeej Po, po, po mm -hmm. Jo Se shra si im sot më gjesë, jam okej, okay, jam, jam, jam gadi, jam izgjuar, si e di eri Izgjuar, me ko? Jo, me ko mm -hmm. Që e herët Shumë herët Në më gjesë Jo, më gjesë ty e, Do jetë emocionuese, thash, unë pak në parë Po, pësa? Po, jo, thash, shpresoj që ti e do me thamë okay. Po, do jetë në, Nuk e di, e në tjej, diçka do të ndodhik, shuqenë mm -hmm. Dedo ke okay, Deadpool. Ja të presim. Ja të presim. Vonë kur e mendon shpresë se do ndodh një gjë, do vërtet. Ke dëgjon në ëndër? Është ndodha solja. Në ëndër? Po. Jo, më konsciom jo. brom ishte i qet, nuk ndoj. Okej. Pse? Kur këndon këngëta, i vjen që dië në ëndër kur? Ai këndon. Serenata shpresoj ti kem gjëra të bukura. Sigurisht. Mos e të prishim kështu ze imagjinore. E janë më gjëra të bukura. Pakësh janë serenat po. Pakësh këngë. Sa rësi e kap. Ës noizje ai? Ës çu i zhurmsh. Tash kisha mos më ngacma më te. Okej, dakord, mirë. Mos më nervos tek ka një kuzinë të shumë ndër, që paraqesisht e mund të qelloj për shkak të. Em ndos të gjithë sonë. Të mshiu e dëgjon, thotë më me mua ka kjo? Jo, më pse vetëm një komshi kam unë. Ylli Bakën pra? Unë kam. A po ska Ylli? Jo, jo. Ah, okay. Falemë signdon, që pra. Mi të mirë, ka të gjitha as i lidhje te Ylli Bakën, kam pëshpërën, unë nuk jetoj në Tiranë, jetoj në ëndër që ju jecitë solarin Mqjesi edhe Lorin Terezi tu Jaguimi që çit miq dashur. Shkruvi Mqjesi është i hapur edhe për ditën e sotme. 13 dhjet, ka dhjetori është ditë mërkur, i bie që dietë mes javës pak a shumë. Mhm. Mm Ngjitesh deri në maj, domethënë Mërkurën pastaj fillon disheza. E interpretoj të paktën çu duam ne që tentojmë. Kapasullajmë zhvillime gjëra. Ndërkohë, keni filluar me thuratat? Jo. Asnjë libri u shka bler dikush diçka? Pyetje e sinqertë. Bleva diet 2 palstrecë. <gjuhi> për fëmijë. Mo çka? Jo, jo, un po flas për dhurata, në hutimin. Me dhurata pra. Me dhurata çfarë? Si shkëmben në tuta për çunin vazhdimisht. Ë, do të isha ka për. Ai konsumojmë më i madhi tutave në universitet. Nuk e di, nuk e di nga programi un tim, vjen kështu. Okej. Okay. Pra janë 13, 13 me motive të festave? Për dhuratë. Për dhuratë. Për duratë, kjo është dhurata e vitit 3? Jo vetëm apos... ka aq pak po një një pjesë. Sepse në çështje të jave me motive festave i bie që personi në fjalë t'i veshë gjatë festave. Po pra t'i veshë. Para se të marrë dhuratën e festave. T'i veshë 2 javë para festave. Si funksionon? Me kuptim. Sa tani, aq që kanë ato 2-3 javë, pastaj si oh. vesh dot më këto me motive normal. Me kuptim. Pastaj i vesh vitin tjetër? Po, normal. Po ti bien përsëri. Po si bien, është sigurt. Po varet. Po varet në fakt. Kjo zgjeme këto rrobat e fëmijëve, prandaj duhen dhënë. Po tani. Nuk e di për streçet, se sa rrin streçet, po kapucë për shembull, ose sukan si koshit, prishin atletë gjëra kështu. Na vjen shumë inancë mund t'jen in të bukura dhe të shtrinta, por që do i përdori vetëm për 3-4 muaj sa i bien, pastaj normal kështu. Për të cilmësh mësh do i përdorim. I trashgojmë, kemi maratona gjëra që mund t'i dhurojmë. Po mund t'i dhurojmë tek maratona. Bëi gati për maratonën, se është duke ardhur dhe maratona e 4 të klubit pot 4 të sop Në në brez Vë do jetë javën që është Para uh, Krishtindjes Qërë nisa jo java? Vërë të jetë njave tërë të rëtë këte javë uh, Do jetë data 8-11 pra të hënën 8-11 Në data 8-11 Në datën 9-11 Në datën Gjithë javën Pa, gjithë javën 10-12 Që është 22 e premte 8-12 me 22 Që që nëse keni bërë ndër menë Për si e lë libra, dhurata, ë, uh, veshje, siç më thonim, ushqime të thata kemi ne po, që të konservoara, se kush na sjell buranin do ta han vet. Kekun do bërëm domethënë kështu. Edhe kekun, edhe kekun e çajm për ta ngrënë. Ai çajm fare. Byrekun po e po. Është vërtet. Ne kemi zonë prova. Okej, do të, të, të, të po. okay, pranojmë. <laughs> do të jetë një javë tërë pra, do jetë nga e HN në të premte. Maratona këtë vit, nga data 18 deri në datën 20. Si bie? Pa pa tanë shvep. Ëh. Ai mundi sidhim janë do çdo ditë të, dit të asaj jave. Duratat tuaja, le ta mbushim këtu plot me lodra, libra, edhe rroba. Dhe olta thotë de ushqime. Dhe ushqime, dhe ushqime për ne sot deri. Jo. Edhe Mi nuk di. Çuna ç'doni ju në një gjë? Çdo valistën. Ç'doni që, që të u sjellim? Ë çuna, hapeni këtë. Ne kemi të hapur çdo gjë, nuk ka problem. Vet çdo gjë, sepse çunat janë të hapur. Ne jemi të hapur. Okej. Jini hapur vend apo you can hapur? Papaka të dyë, edhe na kanë hapur <laughs> fillim, pastaj e mbi hapur vetë. Procesi ha është si, si si një lule, e ke parasysh kur thua. Je hapur ndaj gjërave, kanë fjalën. Bini gjëra që i presin. Kjo është ideja. I hapur si një kosh basketbolli, s'e kupton vetë. Kështu që po të admir, do të admir. Mirë, o ti e gadat, na frymzon? Patjetër. Okej, shumë mirë. Atëherë do të dëgjojmë nga Jerida Mishdashur, e cila çdo mëngjes Vjenë këtu bashkë me një shpreje nga një njëri njërë, ose her. e vjoda ashtë njërë, po që shpreje a japëve. është mm -hmm. William Shakespeare, a i që e ka thënë, dhe është kjo. Para se të luteni, falni. Para se të lëndoni, ndjeni. Dhe para se të ureni, dëshuroni. Uff. Uh. Uff. Mm Uff. -hmm. I wow, mod. i madh i madh. William. -i. Luma ish, Kut, uh, <laughs> <mënë> <laughs> i që isbaton. Apo më njëhere. I mot Shakespeare. Ka nevojë edhe për një kalim kështu, pa digjend dhe era. <laughs> <për. laughs> Shakespeare. Shakespeare. I madh. Okay. <laughs> Para se të luteni, falni. Para se të lëndoni, ndjeni. Para se të urrheni, dashuronë. Sa bukur. Faleminderit. Të lutam. <laughs> William Shakespeare thot Alda. <laughs> pa. Po. Faleminderit. Tani vazhdon Alda. OLTA. OLTAJA. 12 gradësh në këtë moment, 19 do jetë maksimala mm. për sot, 85% shanse të shi. Pritet që shiun kemi Nos, njeri, kater, pa. Pa. ta kemi rreth orës 16. Faleminderit. Në orën 4. Në orën 4 po. Edhe gjithpastë para darkës, jo. Tani para ditës. Okay. Jo. Një, Okej, mirë, gjithpastë. Mosu mërzit Lori, vetëm sot kemi shi, nesër hape. Lori. Jo. Shkemë Lori. Si mund të ankohesh, si mund të thua gjysma e keqes. Jo, jo. Pa, Ore. Okay. Dje ishte 21 grad Celcius. Hmm, edhe dana ishte 12 dhjetor, 21 grad Celcius. Nuk dëgjova asnjëri që thoshte faleminderit o Zot. Pa, pra. Për këtë mot është dhjetor. Ne jo, kemi përsyesh, unë kam thënë për të ishte një kohë. Ishte një kohë. Kuaj me 12 litra. Po ska rënzë. Ose shkruaj një diku. Nuk ka rënzë ta dëgjoj diku. Ankohen nga shiu, ankohen nga bora, ankohen nga zhuri, ankohen nga vapa, ankohen nga të gjitha. Ishte ngrohtë dia. Ishte shumë ngrohtë. Jam dakord me vë. A dje... e ke notën e diellit pra ishte zymt, na zuk koka. Ja, ishte zymt na zuk. Po, do ta shikoj. Sekisht e menduar ka. <laughs> se mirë pra. So, pra Ti ishte ngrohtë me diell. Jo ngrohtë, edhe kohe zymt. Unë ta nuk e minim në korrik. Barova pun, barova pun tiku ishte ora 1:04, po shkonte 4. Edhe po po binte, po perëndonde situata. U ersoj. Edhe pash celular se sa ishte temperatura, 18. Në të kua, të shka mundësi Po, është që mëndur, jo, ishte Kur përëndon dhe djele Po, unë isham i në shocjën ti me dje piva kafe Edhe këshumë Mirë, oke, falim diri, dojta, mjaft Këthejemi ma së pangryun e mqesit Ishte me jeri O, ishte, a, ishte me jeri Pa një shocje Mirë Sa selfie bët? Asim, bravo i shocjë Në nuk bëjmë as selfie as video Shumë mirë, e kuhtovat весь вас супер клип супер клип по видео Gjeci mi dashur, duran duran në klubin e mëqyesit. Ora është tani 7:15 minuta e 19100 të sekundës. E futbolkadorasi pahet e barja. Kronometër, gjithçka. Mat mat mat. Prit prit prit. Ëm. Si e mëvolta? Mirë shumë. A e ke atë kollën? Më ndryshe. Pasherë. Pasaportën e ke? Oh, sigurisht. Okej, shumë mirë. Ku do ikim? Ke gjithër në dojë ofertë? Ti do thuash ku të shka, asë gjikundis do shkojmë oh, okay. Në qovë se s'ke bërë plane akoma, kam përshime se shumë vonë në tani për të bërë plane Jo, më, këtë e nësë minu Këtë e nësë minu, këtë e last minute Last minute? <laughs> last minute nuk është për njerë në sine, last minute është për... Këtë e për asush? Po është për ashtë Dëti ishë korruptuar për last minute të si Ose me biznesin tënë Se si i bje? Nuk e dio, di, u ditë planeti tash po, ndoshta gjem ndonjë ofertë, kush e po, di, mos na i prit shpresat. Chefi makaj një një dali, më thon drejtën, shkoi diku, po siç jo, është ajo vazhdimi i saj, chefi makaj është ka ca gjëra me problem me vazhdimin e punës. Pra di, po them. Thjesht për sqarim, domethënë. Se duhet jo jo për çështje nga më të ndryshme, nuk e di. Mepara nuk ka aplikon veten se duhet që të ulesh Ta mendosh, thuaje do bëj këtë gjë, do ta bëjm kështu. Edhe duke sigurisht se del koha që ta planifikosh një gjë. Se tetë po rrezon do të marr me 500 gjerat vogla, të tjera që ta gryhjejn atë. Dhe njeriu jeri, hm, mm. kështu i zhvendos gjerat në kohë, i shtyn për më vonë. Ai se nesër, pa. Pa. do e bëj nesër. Po. Do shkoj nesër tek dentisti për shkakun. <laughs> me qera fjala. Tam. Tek ajo që po më tregoje dënëse nga Britania. Natyrisht aka Emirin Milad Shadro. Milad Shadro. Shumë interesant në fakt. Si çdo dentist nga Britania, Milad Shadro. Ës <laughs> uh, mos e gjej ka 2 vite që ka kanalin e tij në YouTube. Bravo i qoftë. Çfarë bën Milad? Ëshë merr këngë të njohura. Mm -hmm. Në rastin që unë të kam dërguar video në është Shape of You. Po. Dhe jep këshillat e tij pra ndryshon tekstin duke mbajtur të njëjtin muzikë të këngës, ndryshon okay. tekstin dhe jep këshilla. Ësha dentisti. Dentiste, por është shumë shumë. Le ta shohim mirë, ja ku e ke këtu. Who is dentist Milat? Milat Chadroh The dentist is in the favorite place and I know you don't want to go The dentist Me and my nurse and here we wonderin why you hate us so We talk for hours and hours about preventing gum disease and tooth decay But you don't listen to me, you keep on eating sweets and smoking 20 a day That's why I'm singing now, girl, you know you need to brush Twice a day, then get that floss in between Come on now, follow my lead, I'm uh, Mr SD, please hear me now Boy, you know you need to brush twice a day, then get that floss in between Come on now, follow my lead, just go and give them a good clean Because <laughs> my job is to save your tooth So brush some flaws like you need to do You get too thick, I'm here for you I'm made to help everybody And last night you had Vindaloo And now your breath kind of smell like Every day when you brush, scrape your tongue too That is good oral hygiene I, Oh, I, oh, I, oh, oh, oh, oh, oh Miryad, I don't know I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say Ka bërë shkollën për dentistë Britons ka talent dhe e ka gjithë një më njërë po. <laughs> po pra dhe mirë që nuk ishte ginekolog kjo së përshetistë E si do në e së pegond e këtë faturishtë Tani, ollëta, dikush mund t'i shkoj mund Ti jetë po ka ish kreativ Po po të kërkosh në kukull të daj Gjithë dhe një ginekolog që këndonë Se jam i sigur të qita kanë një ndërënësirhtar Po kjo që nga Kjo dentistë do në të të bëj te... popstar a... Po së bë E gjeti në mënyrë. Dëgjoj, vazdon akoma, ej. Just coming over to support. Tam. Hey. Këto i pakoj, të mos ska një. I'm so glad, please. Every day now you know what to do. Because my job is to save you too. Më s'u bë të qartë sepse ai nuk a, nuk u bë këngëtar. Falenderoj <tërën> <dhe> shumë. <tërën> Paska një, një herë është boll ieri, këtë <tërën> të lvizje vetull, vau. Wow. Ai o, jo vau. Ajo ishe gjithë gjeja që më bënda... Po thuaj se ta shtypja stop e ka tështë... Mm. Për shkoj që është bërë, është bëri famë shumë në Britanikë mm -hmm. Se se ka shumë klikime në për rritet sociale Ku vendosë videot e veda Shkoj për shumë në një e kanëftuar në ITV këtu në studio Në programin e mëgjesit Për të pjuhetur se shka për thënë Zoti dentist që këndon në rritet sociale Milat Shadra ti sjena thot ieri dhe aku shi ko olta edhe gjon jetën dje lëviz vetull edhe edhe ka vetën ata ka edhe shuo edhe tash po lëviz shkojmë tek muzika mi ish dashur tani në klubin e mëqjesit tell me who nga venotech bashkë me nellin në... përshëndet si erin faleminderit ah oh, përshëndet e eri ponte gele tu përshëndet goçë kudo që të ndodhesh shoqja ime thot olta po lexoj këtu shihemi më vonë puç tek vendi i sekret Zug Zug Was du bitte sagen? There goes a lonely farmer something to believe in. Baby I'm dying The world won't man I find me something to believe Hold on. Bravo, altin e ke qa E ke qa, altin, o <laughs> Falim derit Të lumt Shumë falim derit Ja ka mërë në dorë në se kënë Ja doli, o, ka... ja, bravo Jo, ja doli Aja ka luat u një në 233 Vedëm Vedëm këtë vit Vedëm këtë vit Vedëm, bedhen... po Për Po mire, të e që shkundjava Një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë një bërë n Interesiti. Mi më jepsi juve që apo çështë e shijesh është, mua më pëlqen. Jo, po them vërtetëm, kush su më pëlqen mua. Jeri i pëlqente, kjo këngë vë vetëm për Jeri. Faleminderit, Luca. Un, unë unë mundoja t'i thoshja diçka Jerit gjatë i kërkova celularsin. Si I thash, mm -hmm. o Jeri mënxik më celularsin, ti hap shumë shpejt se e kam një. Pastaj u këtova që sapo kishe shkuar e kisha marrë të një. Edhe e pashje ktu. Edhe pa. sa i thash, Jeri, s'ka gjëse E gjitha. Edhe po e gjitha kjo ishte kështu, bisedë me veten domethënë se pas e thash pas e thashi varet se ti s'po më dëjon fare. E thashë këtë. Po këtë kam ushmëse ti je azijesh zataj në gjithë me kufje. Jo, unë dëgjoj vetë. Po. Alti në dëgjoj. Okej, djesh, isha duke shënuar kënd. Jo, ska, ska. Atë e kuptova që i thashë. Se po munduhesh me anagramën, prandaj kisha celularin këtu, e kam pothuajse gati këtu. Do e hedhem. Mmm. Jo, fëmijë. Anagrama Në klubin e mijës Ajo u hovë Bëhet i bra Më e që johë më the Mirë të thot A të thaj që do të ahedim të thak Shku që e kote lët Mirë, se më do bësit e më vano Ja, të sheshe u hovë ajo Ska, se duhet më grita anagrama Së mund të vazhdoj radio Për më bësit bota i Së kemi dhe që flasëm Së kemi që të regoj E mi ullë të E vetë në e gjithë që mund të të regoj ishte që dje kam dalë, kam parë dritët dhe qëtetit oh. Gjithas bukurimet ku ishin e ku nuk ishin Dhe ku ishin se përfundim? Ishin në pazar të ri, ishin të ksheshi, Skander Bay, mm -hmm. të krugë e dursit, të krugë e kavajës Gjithë ndëj pra? Gjithë ndëj Në këm shëtita? Sigur ishin këm Bravo Volta. Mi pasi a Panga, famos paguan qe par... bashkia per inspektiv? Ja. Jo, jo, jo. <gjellat> <gjellat> <gjellat> Absolutisht jam. Më pëlqesh shumë. Jo, dakoj. Të cilat pëlqem shumë atmosfera. Shumë atmosfera, është vërtet. Rufanja Kavë është anagrama në... më i dashur në klubin e mëngjesit Rufanja Rufanja Kavë. Rufanja Kavë regjat për rufanja po <coughs> rufanja kav rufanja kav 0692070222 0692070222 rufanja kav ska lidhë me kavajën ë jo nuk ka lidhë fare kan kavaj po Nësiguri që ka. Rufa një kavë. Pravë kav. bisha. 069 27 22 22 069 27 22 22 rufa një kavë. Për sfer luaj multa? Një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë. Pëllim dhe rritë. Mm, mm, mm, mm, mm. Rufa një kavë. <të> <të> rufa një kavë. 069 2072 Qa fitoj në olta? Një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Një kontrol të plot mjekësor Përgjetur të anagram i qtash Rivendosin i këto gërma Bëhen i fjallon si qishte Edhe madrgonin mbërëpsht 069 2072 22 Olta për i përrejt mesanqet I pari kontrolin e plot mjekësor Shkajm të kë muzika? Mhëm Kur të kthejmi në klubin e mqesi, do të kemi tjera i gjera Flasim pak për aktualitetin, bëndë sa pyritin nga njari dhe lajmet Ta një është Reg and Bone Man që do të bim me Human Në Klab FM në 14 dhe në ekranin e Klam Plus Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm blind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 So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 Do what I can, don't put the blame on me And now, we get back to Glindi and the crew On The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Hello, hello, hello Mirsevini që të gjithë këtu në krybin e mqesit Në valët e Club FM edhe në ekrarën e Club Plus Miçtashur, ju përshëndesim Dje në Egypt Po që konim pak për këtë historin mm -hmm. Një këngtare e egyptiane Diritani më pak të njorë me emrin Shaima Ahmed Shaima Shaima Ahmed mm -hmm. e cila është është bërë subjekt i një studie të vërtet e në rryedet sociale në uh, emisionet e debatit në Egjipt etj etj etj sepse Shaima Ahmed e njëur me emrin artistik Shima ë mm -hmm. uh, ka bërë një video E cilë anë shuajdur provokuese, degeneruese për rinin, korruptuese për uh, brezin e ri, si pas të gjithve dhe... Fjallë të rënda këto? Qëfar ka të po, rënda? E kuza të rënda? A mu të um, shuaj video? Në video, po të shikosh, Shaima uh, ka ha një mall në mënyrë provokative, ha një bananën në mënyrë provokative dhe është një klasë me djemë të rinjë duke omësuar atyre se si ti bëjnë në këto gjerak. Kjo është, ah. mund të gjime dhe këndën pak në së fond Kjo është Aima E njërë ndryshështë si shashë si Shima Mohamed Gamal është redizor Mohamed Gamal ka për mm. videon, pa është Njërin nga shokët e sajme sa duket Sikur të thajmë i lori në të rezi Sikur të thajmë i lori në të rezi Sikur të thajmë i lori në të rezi Sikur të thajmë i lori në të rezi Sikur të shumë Sikur të shumë Sikur të shumë A shkembësh çer çer Shaima zonja Zotrin është dënuar dje me 2 vjet burg wow. Në Mersman. Epo nuk flopi gjalpit çfarë, në Gjiptë, 2 vjet burr. Videoja është provokuese. Është provokuese. Por jo sa për 2 vjet burr. Ani nuk fal disa video keni në Shqipëri pra që janë jan në... më provokuese se sa kjo. O, o, të... Pas Carragburgu na. Megjithatë, Hamburgu lor. Do të shkoj, nukeshtë. ja sikur kështu thëtohet klasa ajo, 69. Çfarë është kjo? Po. Çfarë është ajo? Por ato vetëm 69 mund të hajë një pikë. Kjo mollë që nga shumë e shkish më duket. Kan përgjithë. Po çesë si shikoj. Oh, po. Një ide është këtu, ideja është këtu që për këtë video provokuese që <laughs> Shajima ka bërë dhe ka lëshuar në sante, tregun muzikor atje mm -hmm. U bën nami pra Devis a shkoj qështja në Gjukat Ajo dënua dy dje Dite në martë Dite në nasit, martë është paraqitur me, me një velo Me thëndë drejtë në mënyrë shumë odeste në Gjukat mm -hmm. Jo e zbuluar Por të respektuar edhe po, institucionet Por ja kanë dënë dy djetë burg Dhe thua që shima kanë dërmenë që ta apeloj Dëndimin e Gjukatës shka dësë pare Dhe ka të drejtën dëpaj, që ta apeloj Po mund të shkosh në burg pra për një video. Po në gjithë pamë. Ja si sa të lumtur janë çunët. Mirë, nese. Të qesh. Çfarë montazhi? Ai këngësh verore. Ka kërkuar, ka kërkuar ndjes. Për të uh, gjithë personat që janë ofenduar, tha se as kisha imagjinuar ndonjëherë që ky do të ishte reagimi dhe nuk ka qenë ky qëllimim për të provokuar apo. Edhe fjalët gjermanë të vë, a do të kishin. Ka ndal pak jashtë vetes ta, por fundjavë. Për qëhën ti me bërë Këmë nga është, është lezeqve nëse mund në të qëhështë no, ca sekunda Edhe Shiba nuk është keqëve, thëmë drejtë E, drejt. e mirë, është një brune shumë simatike, pa the... Falë, për përjetë qumë është banane Pa komente, lërë Shiojë Tu si <laughs> moon, do bësh edhe 100 ditë. Come on, come on, show. <laughs> celebration till the morning. Come on. Vetëm për këtë thon celebration till the morning, nuk bëhet të dënuar po. Po pra. Jezus i. Rrezik të burgu i burave çka? Ëh. Te burgu i burave të çën thua? Po s'mërmënde nuk e ka atë shansin. Pastaj saqë pash 2 vjet e ka pak. Rufanja Kav miq dashur është. Ana grama për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit të Rufanja Kav duhet ta zgjidhni 0692070222 0692070222 ne do i lëmë me këtë klip muzikor për momentin. <laughs> nëse mbi gjithashën serioze një. Jo, shikoj mund ta bëja këtë, domethënë, konteksti që do donim vendosim ishte ky që në rast se kjo vajza u dënua me 2 vjet burg në Egjipt për këtë video Mesa vet burg do të unoish vajsë tona nëse do të ishte aplikuar njësoj po themi ligj ah, si atje do funksiononte. Nëse me, me njësebra, oh. supozim e kam. Ka vërtetë që ka nga 2 vjet dhe burgimi i përjetsh. Jo, kjo video. 8-10, 12. Është, është kjo video është më, domethënë është më, thoni ju, është më drejt për drejt. Me, jo, me, me fort, video që e më, jo, më më fort se sa videot që bëjnë këngëtarët shqiptar, si Mohamed Getoarit, apo Majmunin, për shembull. E pra sa, jo, më kujtuam. Ai flet për më. Në i kemi edhe vargjët të tila Teksi është tjetërgjë Po pa jo, ka rëndës po, po i si daja Ajo u dënuan për imajët Se në së morën vështë asin kashët të qëtë Por në rastin ton Do më thënë mund të dënë është dhe për tekstin Së përse tekstin edhe po nuk e pe Ti të pakënë e dy gjonë dhe mesajin e merë Ti qarënë qërë problemi ka me ta du majmuni Po pra majmuni Se një majmuni të tjetë Apo klasin për të nj Të një unë përvrës mëne si dhe gjironin fjallë për fjallë. Në me thënë, ti përtuaj përështë... Në me mund të kopështë të zore gjikërë. Po, jo. po, të është të është. <gjit> mund tjetë tjet një gorril, mund tjetë <gjit> një orangutangë, që të dojë të... Po, tjë, tjë një shimpazë e varetë. Je mm kjo -hmm. nëse unë do të kisha një majmun me sup tani, ëhëh, mm -hmm. ti do bëj fare sens. Fare. Po, se do kuptoj sigurisht se është vërtet për majmunin. Ti po thua po, po, që është të një metaforë, po nëse ti dëgjon këngën, do më japësh mua të drejtë, është një metaforë. Unë ndërsa ti ka dëgjuar me të drejtën. Pjesën e dashurisë për kafshët. Cilin e ndaj bashkë po. me miqtë e mi kudo që janë, të dashura, edhe ti unë di që ti je vetë një animaliste. Absolutisht. Qëshje. Po. Që Ta du majmunin mund të meret edhe në... Po themi në form të qutu dretë të drejtë Ka fjallë të tjera teksti që e zëbërthem? Se unë... Beshe që pamë Por në mund të gjemë... E para njerë, aty s'ka majmun Do bëjmë zëbërtim teksti, tu në klubin e mëgjesit Nuk asim majmun në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kjo është një temë shumë e gjerë. Më në ndiqjen e ndajm 99% ADN-s me majmunin, çunji. Po, për ta. Që... A keni parë ndonjëherë kjo? Nëse keni kushuri, ai është majmuni. Çfarë beson? Pastaj mos i hyni në këtë pjesë, kjo është pjesë. Unë çfarë besoj? Shkencësarë dim që ndajm kaq shpërqim të ADN-s, domethënë 99% kjo. Së jem të besuar Lale. Jo, po po ti për shuhë për. Është facts. një temë shumë e gjerë. Është vërtet. Disputohet prej mirë, mirë po. vitesh, kështu që. Nuk ka debat. Mirë, mirë vitesh <laughs> tash s'ishën duke fol para 100 vitesh për ADN, po themi pak kemi që flasim për ADN. Jo, mirë, mirë, ADN. E, e po flasim për pra vajzën në fjalë, kjo irani, egjiptian, egjiptian, egjiptian. Si ka egjiptian? Sima, sima, Bomos do të marr arkën e frutave tek. Do ishte mendoj se, po, do ishte ok. Gjithë provokimi vjen nga kjo pra. Kjo a, kjo prea, vajza, prea, a, Eh, po fruta ashtu. Ajo shiste gumës bananë. Po futja kot se ti nuk e ke bërë. Është ima vëmë po fam botrorë tani. Shikoj, po flasim edhe këtu për të jam i sigurt. Deri ka... në Shqipëri. Ja versioni tjerë po normal në Shqipëri. Se llogarit fare Shqipëria, më bë ka. Ngjëroin ajo tash. Po raporton Fox News i për të. Mhm. Uh -huh. Ru fa një cav. Më i dashur, është anagrama për ditën sot, uh -huh. e sotme këtu në kryeminësi. Ru fanya cav. Mhm rufanja kav Siç mund ta keni dëgjuar në lajmet ka çan zhvillime të reja në lidhje me këtë situatën e ish ministrit i Brendshëm uh, Samir Tahiri. Ëh. Mm -hmm. Dhe dhe ai është kërkuar që të dorëzoi në dhe është është kërkuar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në gjykatë dhe mbas si është miratuar në gjykatë pastaj është marrë kjo mase e dorëzimit nga nëti të dokumentat dhe të uthtimit, pasaportës edhe kartës e identitetit. Edhe media të raportojnë, se sot dhe të kjetë lajme lidur me këta, dhe me të lajme të tjera, përshkak se dhejnë tani qëfar është dëgjuar, është bazuar në bi një përmbledje nga dosja me rrët 400 e të tësa faqe. Oh. Dhe kjojnë që dosja ka shumë shumë faqe se ka është. Ëh. Mm -hmm. Dhe media dje kanë thënë që lajmin që kemi dëgjuar deri tani kanë qenë zbardhja e 400 e ca faqeve. Por që janë vetëm një pjesë e këtij numri. Fache. Shumë më të madh faqësh që ka dosja. Pyetja Thani... mm -hmm. për ju është cili është ky numër? Ëh. Sa faqe ka? Dhe po ju them për ndihmë është mbi 1000. Këta po bën gati për parairin e nëntorit që ta nxjerrin librin këtë. Parairin e nëntorit, Varda tani te tjetrin po thën. Janari, siç e kanë siç e kanë theksuar. Qësi kjo është fjalë për ju. Sa faqe ka kjo dosje pra e Catania's. Mhm. Qofse e mbani mend. Atë 069 20 70 222. 069 20 70 222, kjo na tshin më zgjhur tek i këng tani na këmbë me mëjun, siç edhe po flisni. Është shumë i. Ja, kjo ja. Me kjo është një chans i britanikë ndaj mëjunit. Adventures Já vleza-lhe da motra Of a lifetime Mundo-lhe por senda esse jolta E a cold play de Jansine Yes Woo! Yes. Mirëmëngjes si që gjithëmit se vini në klubin e mëngjesit në Valët e Club Fem në 104 edhe në ekranin e Clan Plus. Zdaj mirëmëngjes me juve nga ora 7. Ankara shuno duke faleminderit. Deni në orën 10. 10:00. 10. Mhm. Mm ti ri ri ti ri ti ri ri ri. Kë invituamë së mishta Jordanin klubin e mëngjesit emri i të cilës as vajs Që Tolta. Ai ah, që tash vajs, haultta. <laughs> Ëmëmri Reka, sa ndihuar akoma. Furime. <laughs> Ti e fitove si mi? Ku janë fituesit? Ne e, bërë, e vërte, të kurtë e bëra unë shkruaj më vërtetë. Si si? 1800 faqe ka thënë. E kanë batallet tani. Kush ka folur? 1800 faqe. Çë nga pak më shumë sa ky babuçi. Debora 659 i mbaron numri, fiton dy bileta për rësimin. Bravo të lumtë. Debora, e bu po shumë i shumë. Po haja. do se si quhet kushërin? <gjubi> po bra, kushot, kushot. Kushot. <gjubi> e nuk e di. Por po presim pra por, opinioni pret, për opinionin publik press. Kam arşivin. Dojë të mësoj. Tanë sipas Top Channel-it, kto mm. mund të jenë uh, mund të jenë lajmet cilat Do të rëndisin, ose mund të rëndisin Skenën politike Si që të thonë në Shqipëri Qështë interesante Jam Behen të drejtin, jam shumë interesuar Do të qikoj Po e para që të lenovelëve turke Edhe në rrasë të anës Ose si që thonë ata A ne, a ne A ne, a ne i thonë anës Po e anës, anës, anës Anës, anës Qa përështë në altin Po thujë, edhe ja, në rrasë e dedit shka nga këto 1800 faqe mm. Saimirë i është distancuar, pra, më banë përgjësi vetjake Një, një, një, sigurisht Përgjësia parani që nuk të rëndite skena politike, por skena vetjake e Saimirë Tahiri Po, më më më setë vetëm Saimirë Tahiri aty A, ti po thujë, që më të dalin në njështë A, që, ata po thujë, më se kam lecuar to U kam konë lecuar 1800 faqe Kësë që italishtja ime është është më shumë e vesh, po të mi ledzojnë, ok, e bi të gjoj, i kuptoj. Po të rritë ledzojnë një talishtë, një mjë të cimë fashe. Ma skertë, si. <laughs> <laughs> Ma kiti që. <laughs> po, uh, kështë që nuk e di, nuk e di, po jemi duke pritur, ja, njerëzit janë duke pritur. Kam përshybin që ato fjalet e Jezusit e vërteta të të shriroj, kanë qëndë bazuara në ca të vërteta shumë themelore. Universale. Mm. Që që thëmë, e vërteta, si dojë që tjetë, u pëllqenë ca njëmëzve, su pëllqenë ca njëmëzve, who gives a damn? E këpër është? E vërteta është e vërteta, duhet jetë e vërteta. Ka është? Edhe ajo është me mira. Për gjithë. Për gjithë. Pa. U të rënditë të, apo mos u të rënditë të, shteti. Shënë si ka? Unë thëmë më mirë, se sa të rëshë n Apo jojrë Se ka njerës janë të shetsuar, donë Mirë, mirë, po Shikosë, duhet edhe Cfarë Stabiliteti, ku t'u unë se qare që uajnë këshu Po, stabiliteti varet se ku ngrihet Prande, baza. Po më, Pra në shbaza Pra në përme, pra Sepse, si shtonësht e aji Jezus i prap <laughs> Të gjitha kështjelat që ndërtojnë në birar Qa bënë? Të prishan Rëzohan, pra E, pra Mire ka thënë Mire ka thënë Po, ku që ka thënë Po Edhe nuk la 1.800 faqe Jo Jo, 4 unë gjinë, këshu të vejgjel Vejgjel <laughs> Koncentrat si pra? Ta marrë i vesh populli si është Një këshu Italisht Talion. Gjithës A më së dojë <laughs> okay. për këthejnë po pa. Po, me gjitha të njërë si pra janë duke pritur Janë është e bukur fare dhe më të Se lajmi ndodhë, ndodhë po është Nuk e ti njerëzit janë sepse këtu vetëm këtu tonë dhe nesër. Dajë surprizë anadhe. Shumë dërëndësishme. Nesër. Po. Nuk e. Presim, domethënë nesër u bë sot. Tani nesër kur është? Sot për sot për sot. <laughs> nesër sot. është sot. Po se varet, edhe to. nesër. Ndërkohë, le të bëjmë tani një tjetër pyetje nga aktualiteti më i dashur këtu në klubin e mëjesit. Para se të shkojmë edhe tek kënga që do të na çojë pasaj tek lajmet. Eurostat ku duhet thën gazetaria jon mundet të zbuloj përgjithjet e pyetjeve. Mhm. Mm Ç'i bëj un? Po tieni të vëmendshëm. Sepse ne nuk koordinohemi Kastile. Çigjeja thetë lirë. Ehm um, jepi. Janë bër kaq kandidatët për krye prokuror të përgjithshëm të përkohshëm. Mhm. Mm Sa kaq? është numri? Po. 0619 27 12 2 2 0619 27 12 2 2 Barnes Hrgni tani në klubin e mqesit Ora shënon 7 e 55 minuta Mijtashur Mjë mqes Mëngjesit që gjithë, mirë se keni ardhur 8:07 minuta këto momente. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valën e radios Klubi Ferment në ekran Klan Plus. Morning. Mëngjesit, un Blendi Jeri, Adini Olga Deloria. Jemi gjithu këtu çdo mëngjes me nga 7-a në 10 dhe është koha tani për censurën e klubit të mëngjesit. Dhe është kjo. Dgjoni pak. Ky ishu i vogël, ishte një bazë ushtarake problematike e kristërimit në atë që mund të quhet një det Një det Pipi Një det pipi Një det pipi 069 27 222 22, Duhet gjeni fjallën Pra tre durata A oltaj ka bërgati është kuponi I palestrës mm -hmm. Për Elite Sporting Club Për një muaj Të ke Elite Sporting Club Keni gjithashtu Një kontrol të plot meksur Nga Spitali Amerikan Dhe një durat Nga elektronik Të tre e këto durata Pra për mm -hmm. atë që gjenë Se qërë deti është kuj një det Edhë shtirë A është e vështirë? Mhm. Po së është e par mundur? Ja, as një, no. Mendoj që, ja vlenë, të mundohesh pak për këta. Dijoni pak. Këj ishulli voglë ishte një bazë u shtarake problematike e krishtërimit, në atët shka mund të quhej një dëtë për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për t Dhe e kanë gjetur E kanë gjetur Zamiri dhe më ka thënë Varfa Njaku oh. Bravo Gjasht, gjasht, tetin uh. baronumëri fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan Varfa Njaku Të lumd Rufa Njakav Të lumd Zamir E i pari dhe fituesi Shumir, e emi tani gati mishdashu për fjall kalimin Olta dhe Altini do të anisin, do të komunikojnë Altini me Lorin, Olta, Meirin, në fakt vajzat. Janë ato që e nisin këtë punë. Ja nisi miri pra. Jepin I jepini goza. Jepin I jepini vajza. Buke. Buka, buka. Maya. Maya është e pasakt. <laughs> Nuk e di pse më jep. Maya është e pasakt. Shela e parra ishte buke. Baltin po, Vogelsira Thërime Thërime Bravo! Bravo, Lori uh, uh. Bravo, i qoftë Cunat dhe fitojnë në raundin e par Me vetëm një mm. fjallë Vogelsira Buke U bëllit jam i disë Vogelsira Dhe buke Undo e dhe... të e të vogle Apo më që kemi heqë këto para fjallët Mirë, mirë Shumë mirë jeli. Ka, ka mënyra, bra, ka mënyra Sot, përja po, pra që i gjetëm mënyrën e duhur Ö, Dhe dhjemë të bënë fituës Shumë shpejtë, një ra undik Nuk e ledzojë mirë shkrymin E kësa, e vërtet Këjnë problem Këjnë problem, të, problem. Të, është me ciri ligë Dhe bëra me ciri ligë e kësa radhe Gërma slarë Ti në tjim, slar, tjim un... të shofë fontinu I qënë që kokën a djeti, më sëfshifë Pa, Lëri, Pa Kujtës shurëtë Ha, ha, ha, ha Certu, mësojmë si fare Lori. Ke të drejtë Lori. Ka të drejtë. Gër, Te gërma 2. Në rregull e kanë. Okej. Okay. Në rregull, vazhdojmë pra. Ka kuptim pra. Fam. Ëh. Ëh. A do të thosë jo. Lori që isht kuptuar të utoj të spessaj? Jepi Lori këm. Limoni. Limoni. Limoni thot Lori. Lëng. <laughs> lëng thot Altini është pasakt. Lëng. Është pa lëng aty. Usula <laughs> Usula Usula Sisi Usula Usula Usul Thartir E sakt Bravo Jo po tash nuk es se ne na keni sankcionuar wow. <gibli> Jo jo jo ban mend qe jemi sankcionuar Neeta fjalë Neeta fjalë Thartir a ah, më i thon qe ti më themi qe Ne ta thoshte të shuar Ti Thartir ah mirë Parti Jo nuk es janë sinonime janë njësoj Sepse shuar e pas shuar Se desartira është e shquar edhe tharti është e mm -hmm. shquar. Merri di që neve jemi diegur. Jeni 1 me 1 tuna. Je diegur lëre për çështje koncepti. Jo jo, nuk ka çëm nuk. Jo, nuk ka çëm. E njëta gjë për të diskutuar. Jo, nuk ka çëm njësoj. Thartirva, çu themo në zaf. Lo fal, un thash thartir. Çfarë do t'i thojë ti Altinit, që Altini të thoshë te tharti? Mos thua. Derisa ta thosh te tharti. Po s'a thoshte ah, no. se thoshte. Do thoshte parë. Parë. Parë. Do përdortë dy. Parë. Parë. Kë kemi pasuar sigurisht që ne kemi dashur në daim me disur me goza me 1 me 1. Po, 1 me 1. 1 me 1. Bravo, bravo. Okej, shumë mirë. Tsuna. E keni në dorë, në dorë. E keni në dorë, unë uh, shikoj Lori duhet i. Ës gjenë parë. Jo se dijem di Patrician. Patricia kur humb gjithçka çu bën. The value of a scripture Changing shadows by shape shifts the rules Tales are never just for ooh The call of conscience came before me <gave> Baçton shëri këtu në studio, miçdashur. Baçton shëri këtu në studio. O, po, po, po, po, po, po, po. Qarë bëhet midis lorit dhe oltës. Dhe, dhe jerit, në fakt. Pa, e se nga lodën rëndish. Oltash lodhur ka hedhur kërën. <gave> me qëta të të të gjohë, letë të let, let, ndërpresim pak të shër, miçdashur, do të takoj, mi tani me Eldin i tili. Në të ndërpresim, ore. Gjithmon i qeshur, i qetë dhe dystën në komunikimin e ti, drejt pë nga taksi ai jepi më më jesi më jesi më jesi na drego pasi situata mirë blendi më trafiku e ke okay, thot nuk ka asun trafiku uh, pa ndërtazet kryesore të dy prej cilave nuk kanë probleme mm -hmm. rruga e dursit fundi autostradës drejtish i punjes dhe gjithë kryzime të derin qëndër nuk kam probleme Bravo. Po ashtu dhe rrugë e ka vajës qëndër kombinat e, duke kaluar kryzime si dhe torit dhe me rrath drit kombinatit nuk kam probleme Rrugë e Elbasanit ka një internet trafiku por jo në i vru problematik që të ketë valët gjada ose vajt mm -hmm. gjadë mjetesh ka probleme pak nga liceo artistik dhe kryzimi rrugës e Elbasanit ndërko që unan dhe si për me blend paktën dhe dit në sotnë që ka fëndimi javës dhe derin këto momente Ka shumë trafik të rënduar nga farmacia 10 kryzimin e spitaleve deri tek fillimi i bulevardit Xhandark no. ose deri te kryzimi me rrugon Oxatazim. Pra esh nje segment i Unazës prej 200-500 metra, qe ka trafik te rënduar dhe i pakalushëm pra nga farmacia deri drejt spitales. Ndërkohë që deviacione drejt qendrës nuk kanë probleme, duke lëvizur me skaj rrugës Ferri Xajko drej stacionit treni, po ashtu dhe skajet tjera nga Ministria e Jashtme drejt urës Vasilchanda janë dy skaje shumë të rëndësishme të Unazës, por momenti kalojnë pa probleme. Una za poshve ka pak flukë të rënduar trafiku mua me Gjolesha, pjesa që liet uron vasit që andë me kryzimin e institutit orit, Por jo problematikë vetëm këra u i tjahtë kale vizje me trafik Nërko që pjesë atë tjeterë që vjen nga ingjeria ndërtimi drejt ure së vësit çando Qërkullot pa probleme Zona të tjera në sërë plendi që iko i stacionuar Sau stacionuar të kështë shi uilëso Nuk ka probleme mm -hmm. rrugës të shumër të ka të shkurtit Në atyka drejt shi uilëso në rrugës të shi kaluushëm Rrugës të amërë frashtë ka trafik të rënduar në shi shi uilëso në devjet Duhet të evituar nëpërmjet stadionit Dynamo për të mos hasur gjësi dhe trafik rënduar. Okej, faleminderit. Shumë faleminderit. Andimi only is dancer me Eurotaxi 23 24 55555 numri për taksinë te këmbët tuaja, siç e thot. Me jemi te taksia vetëm një moment. Ëh. Nuk e di që di juar që ka histori në këtë tipit që shkoi në një nga ato festa që bën festat e vitit 3 tani. Po. Shkoat dhe thonë fillim Morëm ca pira, përca i ca koktejle, përca i nga fundi i ca shotse, edhe pim do të me thënë, po mm -hmm. keq farek shu, për vetëm që unë ta isha në kuptova që i kisha kaluar atë limitin tim, edhe ndoza ta shkërti ki në shpit, do marrë taksi. Se nuk i dhjetë, mm -hmm. në mora taksi të alë, po, e sigur, sa të dalim antjeta po së so blogi policisë, po pan taksin dhe tak në kaluan të taksi. He. Unë s'moreve zhjeta unë, era e parë që jepja taksis Se ti asë kujtishtë, asë kujtishtë, asë kujtishtë, asë kujtishtë A ty e kam plënë, aty polë Ese, okej Jemi tani mishdashur në raundin e tret dhe final Për ditën e sot me të fjal kalimit Quna dhe gocët janë Manzorë, zënë Manzoro, për qefi farek Fidim të, të, të jemi gjedën fjallën qësion. thërime me shumë shpeci mbasi Olga oh, kishte thënë buk kaltini ta vogël sira dhe Lori e gjeti më një herë tha thërrime. Pastaj Lori tha limoni për fjalën e dytë e pastaj jeri tha utull dhe Olga tha thartir. Kështu si ka debat për fjalën e jetën. Kurse fjalësi kishte shkruar unë antë ishte thartir. thartir un nuk e kisha mbajtur mend se me thënë drejtën në gjykimin tim. Dhe Thartiri është si sa. Ishte njëjtë gjë, Thartiri është njeri. Jo, ska lidhje fare, mos mos ia fut kot tani. Dy ditë më parë, dy ditë më parë Altini gjeti tha, në ikisht fjala ishte patriark, pa pa patriarku, patriarku, Altini tha patriarkal. Pa Patriarkali, patriarkali, falti po, dhe ju thatë jo. Shon, sepse jo, nuk jo. është një -të të të tjete. Të tjete. e njëjta gjë. Derisa su si ti, derisa. Edhe është bërë një debat shumë i arsyesi tani u derdhë edhe në këtë an të, të këngës. Po gjithsesi E kemi kaluar të që unë po vë vetëm po themë Quna, sincerisht, kur unë shkua e të tharti dhe tharti në mëndin ti me është një taj gjë Po, fangu, se është një taj gjë pra ndaj E qua e të okej dhe nuk isha një para gjyë kimër të Ndërkot të da shkua e të kushim Kjo është shkja se sa besoni të kundë Por, por, me sa duke t'jo, si do mësë lori Por, por, ju bremtoj që do isha s'jel Ja, është një ti kuptim, lori PUSHOP! A ka mundsi di pikë Florin? A ka mundsi? E ke atje po. Gjothse. Do zihemi kështu, un heq dor nga fjalë. Amani o, lutem. Jo. Gjithashtu. Ja, ja. Jo. Jam duke ja. bërë me oltë. Edhe le të lotin, vetëm <laughs> do ta, do të këndojmë një këngë, do të, ja, ja, ja. të këndojmë kumba ja, kapemi dor për dorë, mund këndojmë ja na erdi Rosa Rosina për ti. Mund bëjmë, hajde kapim një Rosa Rosina. Dihet më mirolta. Jam shumë e mërzitur ata. Çelindrafila, bashkë me zambakët, edhe lule të tjera. Kush i don këto lule? Eh fjalori nga alti. Më cilësi fjala gjithmonë fjalore edhe fjalën karroçe sot. Oh, sa që ishte një karroçe e cila mbante 8 deri në 10 litra. Oh. Po. Po. Ose një njeri trashgament. Është kuptimi i dytë. Ço që e përdorin për një njeri të pir apo ai është bërë karroçe, po është drejt. Po. Po. Po do të thënë nga që kapir shumë si një enë që ban 8 deri në 10 litra, pra, okay. Është Kurrç. Atëherë filloni vajza me. El Damixhan. Ë, gati pra. Atë silloj. Jepin. Olta. Mm -hmm. Jale dytë miç danshur tani, jale fundi. <laughs> Metal. Metal. Metal. Metal. Metal i ieri. Metal. Nuk gjendet me parën, shpresoj të gjetë Lori. Si Dihet mirë, po të bëjmë sherr. Jepi. Metal. Metal. Metal. Alumin. Alumin është e pa saktë, më vjen keq i ri, nuk është alumini, Nërmaj. është diçka tjetër. Metal, tha, olta, çfarë do thotë altini? Ngjitje. Ngjitje. Ngjitje. Metal ngjitje. Kalaj. Eksakt. Bravo, bravo. Bravo. Bravo. Ja pra, e pra, pas kemi pas. Kur ke të drejtë, ke të drejtë. Ja pra, tani ke të drejtë. Bravo. Ja më shkoj. Ësht sakt Lori. Shumë i gëzuar. Është kallaj, edhe jam ose un jam, oh, basikos, jam zoti, të shis. Bashkoj shumë i gëzuar. Ali zotit fitoi Lori, ej. Faleminderit. Faleminderit Zot. Faleminderit Zot, faleminderit Zot. Të të të jan punë te Zotit, kto janë punë te Zotit. Shumë, shumë shpresishtiri nuk durohet Lori mirësitur. Jo, është vërtet. E bëri mund që dije folëm pak për një gar që po zhvilloi në shtetet bashkuara të amerikanëve. Ju e dini që Jeff Sessions, njëri nga këta njerëzit që zoti Trump mori në administratën e vet, kishte qenë senator deri në atë kohë dhe ky i ka dhënë një post në administratën Trump, andaj këtej. Kështu mm -hmm. që lirohet vendi i senatorit, është pak si puna e këtyre që ishin deputet dhe do bën ministra. Dhe duai bërë një gar atje në Alabama, nga vinte këy për të zvendcuar zotrin, meqë ai mori këtë postin administrativ. Dhe një gar për senatorun i thashmë në Alabama, demokratët nisht A sinjora. Mhm. Mm Gjithmonë janë republikanët që kanë dominuar tradicionalisht. Edhe dje përplaneshin dy kandidat për këtë karrige vetëm në Senat. Një demokrat, një republikan. Pyetja për ata që na kanë vjequr është kush e fiton këtë garë? Është nga aktualiteti. A ndodhi vallë që demokratët Dhe ishë shushu si një përmbysje Dhe mm -hmm. do me në kutim më të shpikë Kataklizma Sepse është një bastion është një, një bastion i fort Republikanë në Alabama Tej e tej Edhe nuk bënë vaki Që të kesh Demokrata të ti Po a ndodh i val Kjo përmbysje E madhe Apo Republikanët mbajtën dhe kësaj here Edhe e fituan në garen Sepse ishë të mbrëm Kështë që si rezultatet kanë dalë të anima Këthe jemi në basë fangë A i që dobi i pari, me përgjitë nësak të saj përgjitë që sa përbëra Do të fitoj një qift bilet ashtë mishdashu për në Cineplex Kemi filma pa fundë në Cineplex këto javë Kasim pak për filmat kur të këthejemi Lori shkoa, të përshëmdes Lori, urim e përfitare Lori, urim e përfitare Fiton lojen, dendere. fiton dendere. dhe ikon Së përshë fanë si Bon Jovi Ja dedikoj kolegu tim Altini, pa Pagimderi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 Olta. Bravo Lori, bravo Lori Bravo fitur. Lori, bravo Lori, Lori ka fituar Lori ke fituar edhe me mesaje Ndërkoj që ti luaj e këtu, tërgoj edhe mesaje Ke fituar edhe atje Bravo Lori, uh, wow I pari, qita ndëj I qita ndëj I qita ndëj Të lundë Lori Nuk kam fjall Talenderit, sot që është dita ime është barku i avës është mërkur është barku i avës është mërkur është, është dada 13 Ashtë Lori është me shumë Bravo të shumë Bravo. Atëre, Olta, çfarë kanë thënë? Është 7 kandidat. 7 kandidat para për mm -hmm. KPP, KPP krye prokuror KPP në I pr fakt. I përkohshëm. Po. Sepse se do të jeti i përkohshëm deri në formimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili është organi që ka ta agrim për ta zgjedhur kryeprokurorin e, e përgjithshëm të Republikës. Kështu që, që duhet pritur për atë. 442 pra i mbaron numri i imës dhe fiton dy bileta për rësinë e Flet. Ndërkohë siç ka filluar një debat i madh mm -hmm. politik për këtë si për çdo gjë në vendin tonë, edhe nuk mund të ishte ndryshe, sepse akuzat janë që Rama po e vendos këtë KPP-n tani që të kontrolloj zhvillimet e hetimeve, po themi, uhm, mm lidhur me akuzat që janë bërë ish ministri Tahir apo njerëz të tjerë që mund të jenë pranë Ramës se që cituash Olta. Pohem <gjëllë> të çnojmë. Mbaroi, mbaroi për zgjidhja nuk, për zgjidhja as nuk pa pas fare. Mban duart. Okej, okay, mirë, e lash. Ai lëmë atje. Kush fitoi në Alabama, Olta? Demokratët. Demokratët miqdashur. Bravo. 5 6 7 i morën numrin Frenchit, fiton dy bileta. Zoti Doug Jones u bë senator në shtetin e Alabamës. Kurimë. Ë, duhet fituar për herë të parë mbas shumë shumë kohë që Demokratët nuk uh, merrin një fitore atje, por çfarë është e rëndësishme në gjithën këtë është që atë në Amerikë llogarisin këto zgjedhje si një ëhëh mm -hmm. çfarë? Si një uh, parathënia e gjërave që janë duke ardhur, si një sondazh, mm -hmm. po themi në një formë apo jo, si një vot për presidentin Trump, gjithashtu, sepse Kjo ishte situasht një fitore në fushën e republikanve Ishte një fitore edhimshme për ta Ishte një bastion i fuqishëm që ra Dhe pjydi ashtë pëse Pëse ra Pëse njëri në Alebama votuan si s'kanë për ndo një her uh -huh. Për opozitën Amerikanë dhe jo për uh, kandidatin Do me të në tije në uh, Përthemi vitin e partë të një mandati mm -hmm. Ke marë për shtetin Kontrolon Kongresin, kontrolon Senatin Partia Republikane e ma dhe po e përqarë Si shka këto probleme me presidentin Që se kontrolon do të totalisht Edhe Ne i pasion të ndin Boom, humbet Që që, e, nejse Që ka ndodhur? Mm? Mm -hmm. <laughs> që ka ndodhur? Nuk e ti Tani, demokratët për thonë që kjo është përshkak se njërëzit janë të lodur me Zodin Trump, nuk e durojnë do të më, edhe i ka ardhur koha, këtë në të shvarë. Dhe i më gjithë më kështë thonë. Pashtu të thonë, se qërë të thonë. Përë në cishmë e që shvillohë në zjedit të qeta, pa. O, pa tjetë. Tjet. Kjo të diskutavët. Ajo është normale. Më që në fjena, edhe ndaj Zodin Trump, po bëhen bashhtë të grat Të grantë prakë që akuzueset E gjithë kjo është kjo tsunami mm -hmm. që që qëhet Me Too I cili ka marrë për masa Të jeshë zakonshme Që nga Harvey që e kemi përmëndur Ka që ka që ko E nisi po teme ja? po, Në të tëtore të anji Gjitha ta që kanë rënë në politikë Në senat ka patur në Hollywood Pa të jetër aktore Gazetar, Gazetar. Mm -hmm. pa, fund, pa fund njërës Ka të gjitha ta që po thonë që U eksagerua pak. Po pse? Po sepse për shembull në njërin nga stacionet e radios në Bosnë, njëri nga këta gazetarët shumë i njohur, Mhm. Mm shumë i mirë, me të vërtetë profesionist i gazetar ka marr gjithashtu një akuzë. Ëh. Ah. edhe është pezulluar. Edhe akuza është kjo. Stafi e akuzon, domethënia disa njerëz, 11 vet, kanë bërë një memo prej 15 faqesh, të cilën e kanë dorëzuar tek menaxhimi i radios, ku këta detajojnë gjëra që kanë ndodhur në vite. Mm -hmm. Dhe akuzat ato më kryesoret ndahen në na artiste, pam fort, kishte një mënyrë për ta bërë stafin që të ndjehej i vogël mund të shpërthende dhe për gabime të vogla ortografika apo për fontin e gabuar në mm. printimin e tishkaje, mm -hmm. në mënyrë të jashë sakonshme, dhe jepte dhe përshafime të pakërkuara. Përshafime të pakërkuara, të cilat vajzat i këshin përshkuar si kripi, mm. por jo seksuale. Dani mund të ketë edhe një Dani kashë fërcian të tillë që janë shumë kërkuar, që duan gjëra të rregullta. I, i, i përtisë një vajze derisa mund ta çonte deri pranë çarit. Dhe aty thoshte. So dhe pastaj dhe. e përçafonte në fund fare, edhe në fund e lshonte dhe i thoshte ik. Nuk bëfishtan. i prekte, nuk i prekte në mënyrë apo në zonë, po themi kështu. Por, por këto përçafime dëshin të pa kërkuara dhe mbasi të ka bërë dikush pistim me fjalë. Është si puna e një prindi që i bërtet i vërtet fëmijën, sepse për fëmijën fillon të qënd, pastaj e përçafon. Gjë s'duhet, që s'duhet. Do të thotë që nuk ka qenë ashtë keq pra. Po çësia, po, domethënë çësia është ku ndalon kjo, se mund të thetë që në breza sepse ndiferenca në, në mosh midis kthej që jemi të përçafim ndatyrin që i merrnin është 20-30 vjet. Ëh. Hmm. Dhe edhe bot kuptimi ka ndryshuar. Normal. Nuk kupton tani njerëz që janë rritur para janë të trëmbur kështu, mos e kapa të mos e kapë ose të akuzojnë për kështu, të akuzojnë për ashtu. I bie që ne mos kuj, pa, nëse të thon, i japim dorën askujt, ë, mos e fillon të merresh me këtë lloj teoria. Domethënë, i bie që nëse në karrierën tënde edhe 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, apo 10 vjet më parë apo 5, 3 muaj, edhe për një flirt që mund ta kesh bërë, që mund të ketë qenë i pakërkuar, apo diun se çfarë, mm hm. Po dali dikush që thotë se po mka ka, ka qenë cilje e pa ashtu, ka qen avancë kështu, edhe copa. I kam <gjë> <gjë> punë një jetë. Edhe ty, çdo dë njeriu që, domethënë, ka mhallin e ku perfundon sa sa mund të egzagjeroj. Tanë në këtë rast, unë nuk besoj se është si rastet e tjera që kanë qenë deri para këtij tapahtimi. Kë ka qenë bërtit me bërtitme? Pse na ke bërtit? Edhe këta ishin ankuar disa herë që i shkuartën menaxhin. E dëgjova këtë historinë se ishte interesante. Çfarë do të thotë për një person që në radio është Excellent, excellent si gazetar. Do të thonë pa çikë, edhe diskutim. të tjera në profesionet e tyre kanë qenë të shkëlqyer, ha, po, po, dhe kjo nuk diskutohet, por është pjesa profesionale dhe pjesa e të qenurit njerëz. Kta thonë interesantuar tek menaxhimi në radio dhe disa herë ishin ankuar. Ishin ankuar uh, për sjelljen pra, për të bërtiturën për, për këto. këto. Dhe ata i kishin thënë menaxhimi kishte thënë atko, që Menag Tomi është një yll, taku. Dhe ne jemi, jemi kemi vullnetin që Letik i stafi vinte dhe i këte. Vete ma julli më së në i këte. Ky thot bërë vete që jam i habitur fare nga gjitha këto akuzë. Ase kuptoj fare, se qëfar janë, dhe nuk e dija nësë kush janë njërzit, dhe nuk jam të qërruar mbiqarë për më më akuzojnë. Thot po, e shënë vërtet, në njëherë kam qënë i fort më ata, por në këte ambientët aji shumë gazetarë janë nëritur edhe janë bërë të shkërqyrë të sajo. Përsa nuk shen... po ka qenë. Po s'kanë qenë. Po s'kanë qenë asgjë tjetër, më ka përballuar. Po. Po edhe nuk po ka qenë të talentuar fund. Shumica se... thotë ai, shumica Shkan në këtë ambient të. janë rritur profesionalisht, janë bërë, janë bërë profesional profesionistë të mëdhenj. Sa të rion jo, se kanë duruar këtë ambient. Tash ç'të them. Kthehemi prapak, nuk di ç'të them. Është interesante si të them. Është shumë interesante si të them. Nëra gjendrëshim kulturor që bëllovi ti. Havana më i dashur, nga Camilla Cabello. Havana o nana Hey have my heart is in Havana o nana Hey he took me back to East Yeah, I'm fresh at least And I, I, I Up, up, up Like a traffic jam Man I was quick to pay That girl like Uh Here you go hey. Baking on me Shawty craving on me Get the bacon on me On me She waited on me Shawty yeah, caking on me Got the bacon on me This room, is history making, yeah, on yeah, on And I'm making on me On me Point blank Close range That thing mm -hmm. If you cost a million That's me, me. I was getting Moolah like, baby Cause I know One night Njëse, Hi, Hi. Altini. Hello. Hi, a ve jerit? Nimjes. Nimjes. Mire. Altino, po. Ka një që si duan të luajnë me censurën, janë shum pran. mm. po më të... Të, shumë pranë. Po nga shkruajnë këtu për shemb, kanë shkruar uh, një det islamik. Jo, jo. Jo, por mm. jemi afër. E, i kam shkruar, e di çe kam shkruar. Je pranë. Je kam shkruar. Po. Afer, po jo pranë, afër sot. Pastaj provon sërish, <laughs> thotë uh, një det mysliman. Jo, pra, jo, jo afër pra pa... ja, afër far. Afër. Ose i pa fë? Jo, jo, jo. <laughs> ja, tu largova. Tam edhe unë kto ja, që kanë shkruar këtu. Ja, ja, ja, tu largova po. Largova pra. Domethën jemi jemi pran. Jemi pran, pra. Jemi pran. Kujdes miqtëshur. Ku ishu li vogël? Ishte një bazë ushtarake problematike e krishtërimit, në atë që ka mund të quhej një det. Mhm. Mm një det. Më ka tarësh kuqëz odronde mm -hmm. dating pra ëst numrin shumës një det problematik jo një jo. det për paqëruajtës besimesh një jo. det i kuq një det i vdekur një det i gjerë jo u larguam atë së më thënë pra pra logjika e mesazh dërguesit on është e saktë At aty është logjika po Siz mund të thëshë pra, është është përdorur si një metaforë për detin, për të thënë që ka shumë Altini ka dy ditë që e thot nuk është cilësi e detit. Po. Mund të ishte islamik, mund të ishte më sipër jo është mm. diçka një tjetër organizim. Mm -hmm. Një tjetër organizim, ktu po ju ndihmojmë pak. Kujdes. E dëgjojmë edhe yes. një herë, e dëgjojmë edhe një herë. Ky ishu i vogël, ishte një bazë ushtarake problematike e Krishtërimit, në atë që ka mund të quhet një det. 0-69-207-222 0-69-207-222 është nëmrit Dërgoni mesajët tua jam ishdashur Për të që ndësakt, oh, mpërqen kelloj. Mpërqen kelloj, sepse, uh, në të sakt 0-69-207-222 Më përqen këlloj Më përqen këlloj sepse Edhe mëson në inqë Pes me hishë Njësë shumë po Arëgëtoash Arrejto, uash. Laura Altinit. Jesusin. Kjo pra një dhe e dyta, siç tha Olta, fituan demokratët në Apo. Alabama. E tham. Fitu fituan si. demokratët në Alabama. Ishte në 3 president amerikan përpara Zotit një ditë. Hm. Mm. Ishte Zoti George Bush. Mhm. Mm Me W. Zoti Obama, Barack Pam. Dhe zoti Trump. Na dhe pyet zoti në fillim George Bushin i thot Bush, ti në çfarë beson? Tu le besojnë demokracinë në gjithë vendet. Besoj vetëm një furr bukën në fushkruj. E. <laughs> Shumë mirë Bush i tha. Hajde ulu këtu në djathtën time. Na mm vajdi -hmm. ul Bushi aty. Ndërima. E thot Obama, s'ti të qarë beson, besoj gjithë njërëzit janë barabartë para zotit ta kjo Mirë Po, dhe në drejtësit e kombet mm Shumirë barakit Ajde ullu në të majtë në tim Bajte dhe ullë dhe barakot Edhe i thot, pose Trump i thot, Donald i thot Po ti qarë beson Po ti mërbir <laughs> E, unë besoj se më kenizën vëndin <laughs> Karikja i <in>. E <laughs> Këtë e një basma klujnë mqesit, mishda mjë shë u përshëndezim da një me muzik Aerosmith Run DMC Walk this way, baby Mqesi si çjet gjithëh ora është tani 8:52 po shkon në 53. Pak engapak më mëngjes ijer. Mirëmëngjes Blendi. Si, si po ndihesh sot? Shumë mirë. Kukull, kemi Altinin miq dashur, gjithashtu Kukull dhe Olden Ger. Kukull, kukul ka qenë edhe do të mbetet edhe <laughs> Lori kukul që së shkullla e askujt. Kukulla thart. Okej, po shkojë për për rastin e dy shqiptarve që janë arrestuar në Cozenza. Te italis. U. Po. Pasi atë këtu, bolesoj. Mesazh. Në çanche çisajo që ishte më këtu. Mesazhin kanë kapur. Ka një gabim në, duhet të ketë një gabim në shtyp këtu. Sasi e vogël. Se si po lexoj unë, jo, është mund ta ken bërë një typo. Kan pëshim që është një, siç e thon, një gabim domethënë në shkrim, tipografik, po. Ë, thot se janë arrestuar me një sasi totale prej 3528 kg marshuan. 3000 kg dhe 500 GB po, 3 tonë në tërësi dhe 526 gram heroin. Isha, do të thiesh nuk kanë 3 tonë nga njëra dhe 500 gram nga tjetra, është nuk rriaj, kushtojë. Duhet të keni presin që mungon diku, ose 35 kg marijuanë, a trëjinë 50 ndoshta a nuk okay, e di. Pra jo, e dij me sasin, gojja sasin. Po ne, gjithsesi. Po jo, ajo që bën një përshtypje këtu ishte që ta, siç i ka vzhgjuar policia italiane, mm. e fshihnin drogon në një lavatriçe. Uh. Në lavatriçe? Po, po oh. sepse uh, slogani i tyre ishte "piu pulito, non si pulito". <laughs> nuk e di pse. Por uh, Fabiani dhe Clesti, siç thuashin. Se çuan akom. Emrat janë këtu apo emrat? Jo, janë emrat, okay. Emrat e tërë s'vërtet, nuk po i lexoj emrat këtu, po. Po s'ka gjë as. Dy çuan, po. Operacioni quhetur Black Horse nga policia italiane. E thonë më sakt në gjuhën e policisë italiane Black Horse. Black Horse. Black Horse. Kalib Black, ë? Black Black Horse, po. Black Italy. Itali. Këndesa volta së. Më dai, bën. Po ça thuam unë? Po çikeni këtë? Ça? Çikë ti. Lavatricë. Lavatricë është rënd vet. I kanë futur të carën. Nuk e di pse i mban lavatricën. Drogën e mban lavatricë. Nuk e di se si. Do të thon ku ka qenë kjo lavatricë që ishte vendi ku ata mbanin drogon. Ishte ta në shtëpi besoj, apartament. Vrë, n n po. Oh, Vetë ja, se ku. Në thellën e fundit ishte ilaçi robash. Ai mund të lafruar. Bravo. Se gjithgat aty mbajnë ilaçin. Jet pak thartirti Lori, <laughs> po e jetë këtë. Po mirë, sa e madhe ka qenë kjo lavamatricë nëse kanë dhënë a... brenda 3528 kg. Po dohet të, duhet do të jetë gabim. Se un bleva një, me të drejtën ndajo mm. thot 8 kg. E pra atë mua është. E kemë sishme atë. 8 kg. 14 ndaj. 3500? Ja 3500. Ja 3, e, <laughs> ja, as <ja>, shumë atë. <laughs> po diku te 10 12? Jo mi jo Dirin tëtë kam paru Dirin tëtë? tëtë Tëtë jenë të ndajtë pra E pasë pra. <laughs> kam paru në ndërë pra Unë e kam blek Ka ti like pra e e, nështë, Tëtë e kam të edhe më valaj Edhe, edhe pëllotëri Pëllotëri <laughs> <laughs> Po prapë 36 nuk jeshtë Porke Kalamaj duhet dhe mbushish me, me tuta Për dit E më sa nkojmi dhe në nga Kalamaj Jo unë sa nkojmi Por ne jemi veqe e mbushim Tja vëllta njerë e mbushit E drejtë vëllta Unë slajmë uh, shpesh jo ja, më un për djitë. Dhe kur lajm nuk lajm lavatriçë. <laughs> un për ditë, po nuk u shkumosa, nuk e quaj ditën. Çfar? Për t'u thar thaj lavatriçën. <laughs> Centrifugën. Po nuk u shkumosa, nuk e quaj ditën. Nga Olta Reka, në Kluin e Ngjesisë. Faleminderit. Okay. <laughs> Shkruajti ta <dhe> Bella Zezeri. <laughs> e dëgjojmë tani me ish dashur. Rita Ora. Kjo quhet anywhere, e cila shkumoset po për ditë. <laughs> anywhere. <laughs> Klab <laughs> FM, mm -hmm. mirë më njësë, të edhe përse gjashtë. Anastasia Mizdashor në klubin e mëmjesit, not that kind of girl, ora janë në 99 minuta, jeni me klubi 5 104 ekranin e klub plus gjithashtu jam blenditur me Jerin. Mirëmëngjes së gjithëve. Alo. Alo. Kemi këtu me ne Zotin Aldin Sulaj. Mëngjesi. Është ky që ja bëri me dy gishta, kemi Olda Regën. Kjo që ja bëri me gjushë <laughs> zero gishta edhe Zotin Lorin Terezi me dy kishta. Çe <laughs> ja vëm prapë me dy kishta. Bravo Çuna. Kemi fitues miq dashur. Më në fund. Të censurës disa ditë verrësh. Ultino, uh. që ne joha? Mhm. <laughs> Vuajte shumë. Ja s'kanë zgjidin është pak i zgjënjur sepse po shpresonte që do e mbante edhe nesër dhe të premten për këtë javë, por uh, por ti dhaj shumë di. Taksiradini do duhet të kemi një tjetër uh, censurnes. Këo zgjidhim miq dashur. Uh, dhet ottomanesh. E sakt. Bravo. Ky ishull i vogël ishte nje baz ushtarake problematike e Krishtërimit, ne atë çka mund të quhet një det ottomanesh. Ah, një det ah. ottomanesh do të gjencë më. Bravo pra. 001 mm. i mbaron numri Sokolit dhe fitoi një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe një kupon nga Elite Sporting Club. Oh, oh, oh bravo. Po me muskë tani. Ambash korindash. S'do bëhet më. <laughs> Shumë mirë. Ja, duke bër gati edhe lojën sa e njëojm kolegun, sa e njëojm kolegen këtu. Ah, po po. Në klubin e mëqyesit. Sa e njëojm Lorin ose Jerin? Qëhtu që mos u lut. Tia që do të thoshe. Mhm. Ponte Zoti tjerë. Po, Miolta. Të bie, skeç i bën. Atëherë unë them ne hedhim kush shpëton. Që ta Mund ta hedhim me kush shpëton po, patjetër. Mund të hedhim edhe një pyetje nga aktualiteti, ndërkohë. Po, patjetër. Edhe ta bëjm hyrën tjetër ksa njëojm kolegun. Si thoni ju? Dakor. Atëherë Mm -hmm. si pens Yale School of Law që është shkolla e ligjit ose juridiku siç i thëminë pa në Yale mm -hmm. shumë e rëndësishme njëra nga shkollat më prestigjioze të që nxjerr avokatët dhe gjyqtarët e gjitha këto ka bër gjithashtu një studim i cili tillson se ky citim ëh mm -hmm. kjo shprehje ishte ajo që zuri më shumë vend gjat vitit 2017. Ishte një shprehje të cilën e tha njëra nga përndimej këtu, ëh, mm -hmm. këshilltarët e presidentit Trump këtë vit. Dhe pastaj u përmend e usturperment në bottom bar. Thoni asaj. Thoni asaj, dhe sipas bibliotekës në Yale School of Law Kjo ishte shpreha. Ky ishte citati m i përsëritur i vitit 2017. 0692070222. E tha Kellyan Conway, mizdashër, këshilltarja e presidentit Trump, edhe pasaj u dëgjuan në djip botën. Dërgo, jo, bërem pak atë, bërem pak. Se të tani unë në klubin e Mjesit. Hirët një short që bën me turb shortin e Champions League-s, miqtë dashur. Sepse këtu nuk ka topa. Nuk ka topa që mbahen nëpër duar. A burra me topa në duar, ku diun se çfarë. Këtu kanë njerëz që mbajnë duar. Gatë? Gatë. Ku shpëton i pari? Altini. Altini. Ku shpëton i dyti? Altini. Jëri! Ska doda në njëherë, mishtashër, Jëri besë shqitmonë në fundë të filmit. Dekë, Lori. Jëri shpëtonë. Jëri shpëtonë. Teherë janë qënatë. Altin, po cif? tek apo qëfë? Tek. Qëfë, tekëso piti që. Êshtë teku, Lori piti qëtë. Lori se vështë. <laughs> Lori e shkëti majdojës. Teherë përësë Lori? Lori? Ela do më Lori, fitisma e noves sajion Konego te Game of Thrones, klubin e Mëqjesit do ta prezantojm Lori me tre dilema, por jo para se t'ju prezantojm ato dilema ju. Ju do ta parashikoni atë dhe nëse gjeni se si do të përgjigjet Lori keni përfituar. Çndroni me klubin e Mëqjesit mbaspastë ato dilema. Mbani frymën. Dilema. <laughs> <laughs> do dhe <laughs> të prezantohen për të gjithë ju, Lori Bogati. Ja, e ka qenë ato, cramin e ka ato, gjithë gjithë fitat. Mos kanë edhe guards at lut. Po po. Bravo Blendi, bravo, bravo, bravo, bravo për Blendi. U! Faleminderit. Okej, ja që jam i mëzhdashur gati për krojën e mëngjesit. Lorin ish larguar ndërko, është larguar ndërkohë, është viktima e loja, i sjojm kolegun, un kam Kam hyrje edhe për të djegur për Lorin, si për të djegur. Kam hyrje ekstra. Aha, uh -huh, okay. Suçmë pyetje nga ato shpifsira. Nga shpifsirat atëre. Oh, Më lër të bëj tre pyetjet këto të tjera shpifsira. <laughs> Okej, okay, gati. Tre ja, pyetje të okay. gjitha shpifsira, Holta. Faleminderit, dëlem. Sot me që Holta e kërkoi, un mos ia plotsoja. Të treja do treja? Jo, të treja. Tamam, të shpërfisër po aty afër. Okej. Fillojmë pra. Kemi gati pyetja e parë për Lori, do të jetë kjo. Mish dashur, ju mund të përgjigjeni në 0692070222, sikur të ishit Lori. Mosu përgjigjini si për vete, por si mendoni se Lori do të përgjigjet, dërgojeni në këtë numër mbas pak 0692070222 dhe do të shpalleni fitues, nëse jeni të parët me dre përgjigje, si ato që Lori do na jap kur të balla façem me ta. Mhm. Lori. Lori. Do zgjidhje. Halo Lori. Që të detyrohesh të kryejë punë në një banjë publike shumë shumë të pistë. Ah, shumë shumë të pistë. Ah. Tej e tej. Deri te muret. Oh my god. Oh. Apo në një banjë publike të errët, po, ku ka një gjarper. Jo as të pistë po, këtu është, kanë humbur dritat dhe ka një gjarper. Eha. Shumë vështirë. Ra doja një vdekje me nder. Ja, ja dhe, dhe bjeri, dhe, nuk jep gjarpër nuk është domosdoshmëri një vdekje e prurta, po ai mund ta hante. Mund të jem një gjarpër. Mund të pickonta. Ha? Po nuk do të pickente diku. Vdekjen e duot frahtë. Lori. Do të zgjidhe. Të kryej punë në një banjë publike shumë shumë të pishtë apo në një banjë publike ku s'ka drita dhe ka një gjarpër. Por është sterilë. Ë pa. Është pas. Si banjë pa? Po 10 pra se ku nga ato Lori në loj ka planuar që <laughs> që do e hante. <laughs> mos i jepni timan njëri tjetrit, vetëm i jepni përgjigjet tuaja. <laughs> ne <laughs> jepim përgjigjet tuaja. Që do hande çfar? Gjarpi do hande. Çfar? Ojer tani mos sa mos. Ju do i binde për sipër tani, lutë. Ju toaletit. Që do dyi gjithë, oh, <laughs> <Që> do të <lye laughs> bëni më do ikën në shtëpi më bravo. Okej, i vajo. Pëni e dhut. Ne tani kërkojmë në shtëpii bravo, shumë i blendi, bravo. Okej. Lori Kurishe një vogël un standave pak më kurishe një vogël ti kur, vëgjë kur na bëshin qurrat kokor e ke parasysh siç mblidhin mm, un jap dorëshin <laughs> na thonin na thonin karkaleca ke një karkaleç të hunda nuk po, po, e di nëse jua ka thënë dikush Juve karkaleca okay. Atëre, doja vetëm për kontekst. Ishte edhe nga ata që hanin karkale. Mirë, dakor. Ti qris pak tu jemi. Krytia për Lorin në Qendrën e Lorit. Do dëshiroje që të kishe një karkalet stek hunda, <laughs> që hynd dhe del kur merr frymë. <laughs> o, oh, të keqë. Ne kemi asnjë një që del edhe vetërisht për bardha. Qetici që ke aty. Shumë <laughs> <laughs> <laughs> qartë, shumë qartë. Po, na shpik. Pra, do doje që të kishe një karkalet stek hunda që hynd dhe del kur kur merr frymë. Apo. I doli tani. Ne vëm mangët kur buzqesh. Beginners, shnjërin nga dhëmat e parë të pa, munguar. Ky karkaleci nuk kiçet kurrë, <coughs> e katrëshja, është gjithkohës. Ai nuk e di çe ka aty. Dhe kur Lori shfryn edhe merr frym, ajo herë derë herë krijo <coughs> oh <my God>. problem. Po na e shpiti gjithsesi. <coughs> po nëse ti ia thua Lorit dhe Lori merr masat, ndodh prap. <coughs> nuk e di, jeri, nuk kam, nuk thotashi <coughs> këtu thotë <ty coughs> pyetja numër 3 pastaj dhe është <coughs> okay. për çfarë lidhje fare çfarë si bën tani? Të mos laje është kjo. Për. Ja pritet okay. e njëjër. Çndrojmë te karkalezi. Ajo leta <laughs> lëm që nuk e ka dhëmbën tër kohës dhe karkalezi del tër kohës. Po pra, sigurisht. Ai ndryshon pyetiti pastej. Jo, nuk i ndryshon. Tërkohës, okay. po tërkohës. Karkaleza po dëm të munguar. <laughs> Okej. Okay. Karkalezi hyn okay. e del, a? Papa. Okej. The morë vesh. Mirë, e treta dhe e fundit për Lorin. Lori. Do të zgjidhje të mos laje duart për një muaj. Oh. Ah. Uh, oh. Ti pasqeje të treja, Ko, njëra tani... më shpifur. Shpati, në në momentin e fundit si ndrova, i kisha të treja. Ishte të treja të pastra, momentin e fundit fare për 3 sekonda që më tha Olda i dua shpifsia, dash ok. Bëra ca ndryshime të vogla. Oh, pra të mos larë duart për një muaj apo të mos bëje dush për një muaj. U. Uh. Por mund t'i lash duart. Hmm. Të mos laje duart apo të mos bëj dush. Të mos laje duart për një muaj të dushin apo të mos bëje dush për një muaj. Kto janë dilema ieri? Nuk dilema. janë super kollaj. Po më fal, po kur bën dush, jo, ku ja bën... <laughs> i kujt? Ja, unë e di që e ka mbur punën time kuria e bën. I dashur bimë. Servisa të ziedh hën. Kur bën dush, po me duar si e bën? Nuk lahet me duart e tik? Pra, Alta. Pyetje e mirë. Nuk do ti lejohet të të bëj dush me për një muaj? Do ta laj dikush tjetër. <laughs> Apo nuk do të laj duar për një muaj. Ky mund të bëj dush. Po themi. Sa herë do më be, të bëj një herë në ditë? Hajde bëj shujt, të bëj një herë në ditë. Mm, mm. Po pastaj gjatë ditës nuk do i laj duar të asnjëherë. Po më mjafton na ditë. Ne shkoj në banjë do të shkoj, ky s'do laj duart. Do kapi një gjë me dorë, do bëj një punë në shtëpi. Do laj një leckë një gjë në toalet, do shkoj ja. Në shkoj do fshije, <laughs> do fshije. Le të qartë. Nuk lan dorë duar. Mund të bëj dush ajnë darkë. Dakor? Bombo po, cen po <laughs> tani. <t 'kukim> <laughs> Pra, realisht nuk, e realis, dhe, nuk do doja të dhe isha. Dhe muere, dhe dhe të mos haje duart për një muaj, apo të mos bëje dush për një muaj. Sonic shpifur. Okej, okay, shumë mirë. Faleminderit. Le të le të sjellim Lorën te u knajshme këtë quiz. Hajde Lori. Oja kërkoj me shpifësira unë. Falenderit. Nuk di se. Ose ai tani bie vitim për disa. Falënderoni atë vajzën atje. Ajo e ka. Ju falenderoj fare për tota. Nuk di se falendorë ty Blendi që e ke gozhduar Lorën kaq mirë. Atë Lori. Të vi. O të vi, të vi. Të vi, Lori. Ja, jam. Ajde Lori se janë Ambicjet e një djali si ty Të një të artire si ty Ambitious over young rider yo, yo. Oh yeah Lori Go Lori Lori dodoj e që në filmin tënë të partë të famshëm Të kishe për protagonist Nërëqim Gjepën Apo George Clooney <laughs> George Clooney George Clooney E sa kjo nuk është një pjujetje për ty <laughs> okay. Në fakt Që që në momentin bianjë. e fundit Pjujetje si këto Me artistat të në dhejnj U morën dhe u hodhon nga dritarja nga ajo vajza aty. Tha e dua me tre pyjet të shpifura dhe tre pyjet të shpifura kemi për ty. <të> Okej. Okay, Kësh i harrohet xhosh Klunin. <të> dhe ndryshim xhepin për moment. Pyrja e parë për ty është kjo Lori. Do doje që do të zgjidhe në fakt, ndoshta s'do doje. Do zgjidhë që shkon e për të kryer punë në një banjë shumë shumë shumë të pisë. Po. Obliga? Po. Ah po, në një banjë të pastër, por ku s'ka drita dërgir no <laughs> dhe ka një gjarper në një banjë shumë të pisë në një banjë shumë të pisë jo në një banjë Dje... të pastër ku ka një gjarper ke frikë Dje... gjarprin Dje... e kam tmerr e, e kam ka fobin shumë mirë pra Lori zie të pisët thot Ola uh, jeri të pisët okay, bravo natë të pisët të pisët edhe kjo të pisët bravo në një banjë publike shumë të ndyrë <laughs> Ati me një pik vse... e gjusëm, së vëse... E shpipsoj, më shumë po Oke, okay, shumë mirë Atere, një me një me një Pyde e dytë për ty, Lori është ka Do të gjithë që t'kishë një karkaletës të kunda E ke përshë karkaletës të ndës? Që hynë dhe delë sa hem që ti merë frym un... Ti nuk e <shazệ> <shazệ> <shazệ> di Që e ke azi? Jo e di Por kur ti në merë frym, ajo karkaletës i delë Ty në delë i rishë, Lori Shikojnë dhe ka e se ka e ka u e pas ka pra që fjesht që një dhëmbë të parë të munguar në busjeshen të da <laughs> gjithmon <laughs> një dhëmbë të, të parë të, të, të munguar një dhëmbë të parë të munguar <shus> uh, apo një kargalit që yë në të them t'i shka dhe... uh, kur tash, po digjoja muzik uh, sigurisht ju shifja me figur po edhe kur e pashtë gjesit një që për bërë e tha qar do tjetë përët ja tjetër u më këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dy pik barierën Olta ka thënë. Karkaletçi hyn dhe del. Ja, oh. yeah. yeah, yeah, yeah, ja, gabim Olta. Gabim, gabim. Gabim në ditë. Bravo Ieri. Shumë mirë. Yeah. Pra Ieri me dy pik, Olta dhe Altini kanë mbetur me nga 1 pik më të ndazur sepse Lori sa më skuli një dhëm. <laughs> sa i shpifur u bëra o zot. Ska di. Okej Lori, ti je shezëmra. Të okay, dyja mua më duken një sërë të shpifura. Po vëdem se njëra zgjidhet duke kaluar një dorëntë hunda, kurse tjetra <Shumir>. zgjidhet me një 1000 dollar. 3000. 3000 lekë. 3000 lekë Berta më. Është mirë, okay. Shumë mirë. Vazdojmë te treta se Flori ka shumë shoqni. Fyja e tretë. Lori, do zgjidhet mos laje duar një muaj? Po. A vot mos bëj dush një muaj. Mendoa. Tani do të nisur nga që do punonte në një banë publike shumë të ndyrë. Ktu puit. Por çoidajo banësh më ndyrë, nuk deri ai do duart. Gatë ti tash të pa parashikueshme. Do të haja pasaj. Më mirë një muaj pa bërë dush. Një muaj pa bërë dush thot Lori? Le 3 të sakta për mua. Je, nuk e kam të sigurt. Je nga e ka fituar loën mi zhanësh urë ka fituar. Dush, dush për një muaj kam thënë edhe unë. Dush për një muaj. Me 2 të sakta pa problem vendi ti. Do mos laj duart ka thënë Jo. Ah, Njeri ke fikuar. Filo dhe shokur moje. Po. E. po <laughs> <t's>, <laughs> sa rron? Të mos bëj dush një muaj, po pesë ditë po ngel pa u larë, të kruhet. Ku është? Po ti lëviz, si do ha? Të bësh dush po. Tash ti do si ti je? Mund të lajt në shi. E, ti sa pyetur është vera është dim, ë, se ka rëndsi. Ska rëndsi tash nuk e kishen caktuar ne Lori. Tani ë, s'ka rëndsi ieri sti s'ka rëndsi apo. Ieri ti je këtu me 2 pikë. Kështu që kush, jo ka rëndsi kë pjesë, por ne nuk e cilësojmë. Bravo, e di fitove, bravo, qoftë. Kur kemi më ish tashu luajmë kë kam parë un, kampanjë e ri. Këçë një Lori po s'ka gjë. Shumë të ënjë një personazh i ënjë or mbas pak do e kemi këtu në klubin e mëjetësit. Something new. What is the purpose of to not my baby? Is my fortune the main act? I need to feel where you are my baby Are you ready to create something new I don't want it to be all same Let me take you away Can you see the light I guess we fly all away I love to see your smile On your face it's like a game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 Guess we find a way I get to god away I love to see a smile I love to see your smile on your oh. like face is like again Is not one I don't wanna know the same Is that any Ai, ai e dini se, e dini se. Dhe tani, ai e dini se në yjerin në klubin e mëjetës. Gjalpi i frutave arrorë është i mbushur me vitamina dhe minerale. Ai përmban sasi të mëdha proteinash, yndyrnash të shëndetshme dhe lufton kolesterolin e keq. Për më tepër, ai ndihmon në përpjekjet tuaja për të rënë pesh. Mbit të gjitha, ky gjalp është i përshtatshëm për të gjitha kategoritë e njerëzve, përfshirë vegetarianët dhe veganët, por edhe për fëmijët dhe të mriturit. Megjithatë, pavarësisht vlerave fantastike të gjalpit të arrorëve, duhet të keni parasysh dy gjëra shumë të rëndësishme. Për së pari, arrorët mund të shkaktojnë alergji, ndaj përpara Për të provoni këtë gjallp duhet t'jeni plotësisht të sigurt që nuk vuani nga alergji të tilla. Së dyti, gjalli i arrave duhet konsumuar me kujdes dhe pa e tepruar për shkak të nivelit të lartë të kalorive. Llojet e gjalpit të arrrorëve dhe vlërat e tyre. Gjalpi i kikirikut është e çuditshme, por kikirikat në fakt nuk janë arrror, por legume. Pra bëjnë pjesë në familjen e bishtajoreve. Gjalpi organik i kikirikut është një burim i jashtëzakonshëm proteinash, antioksidantësh, yndyrna të pangopura që janë të shëndetshme për zemrën, vitamina B, E, acid folik, bakër, mangan dhe fosfor. Ai ndihmon në ruajtjen e shëndetit të zemrës, ul rrezikun e diabetit, ndihmon me rënien në peshë dhe të jep shumë energji. Gjallpi i bajameve Bajamet konsiderohen si frutat arrore më të shëndeshme në bot Ato kan aftësit ullin kolesterolin dhe rezikun e zhvillimit të diabetit Gjallpi i bajameve përmbam bakër, fosfor, mangan, zink, proteina dhe indyrna polit të pangopura dhe monot të pangopura Gjalpi i shqemës, gjalpi i arrave të shqemës parandalon formimin e gurve në tëmb, ul rrezikun e shtimit në peshë, i jep fuqi metabolizmit, tonifikon lëkurën dhe muskujt dhe mbant kockat të shëndetshme. Ky gjalp përmban fosfor, zink, bakër dhe më pak yndyrna në krahasim me të tjerët. Gjallp i arrave Gjallp i arrave ndihmonë në forcimin e sistemit kardiovoskular për mirëson funksionet e trurit, ullë rezikun e diabetit dhe lufton inflamacionin a i përmbanë sasit lartat acideve i ndyrore omega 3 në krahësimet të tjeret por edhe shumë bakër, mangan, biotin, vitamin B, boteina dhe i ndyrna mono të pangopura This is Club FM 100.4 When I hope and love has been lost and you fall to the ground you must find a way when the darkness descends and you're told it's the end you must find a way when God decides to love The other way, and a clown takes the throne, we must find a way, face a firing squad, against all the odds, you'll find a way, dig down, dig down, dig down, dig down, dig down, dig Dig down and find your faith When you're close to the edge With a gun to your head You must find a way When faith Klumin e mëgjesit, mi ishtë të ashtë së përdi gjuat nga mjus, që ishtë e kën nga editës, ka më shqypjen se... E vërtet. Abo jo? Pa, po. Aha. Super. E sakt, e sakt, është keti fitues e 863, më baronumri fiton 2 bileta për në sinepas. Të lundë keti fitues, bravo, bravo. ja. Keti, që nga mi emri duket. <coughs> <Emri, coughs> që do fiton emri. dhe. Emri është <coughs> keti. Po pra, keti fitues, ja. Po? Oke. Okay. <coughs> Ej, e, ju përmtojë pak më parë, mm. Një lojtë uh, kë kam parë unë Tanë, e saktë Se se kam parë një personajsh të një orë dje, mishdashur Që kisha kom e thëndrejtën pa e parë Edhe më bëri për shtype për mirë, sigurisht Edhe ashtë dhe mbaj me ndë Do të ndaj me mishte mi në studio dhe ju Kujtoj që tjeni në makina vë në shtëpituaja Kam parë një personajsh të një orë, mishdashur Mishte mi këtu në studio dhe me më pyetje Nëse ata janë të saktë Undo të tingloj zilenë Evë, ata mund të bëjnë një pyetje tjetër derisa ta gjejnë. Nëse janë të pasaktë, rradha i kalon shokut tjetër. Ç'ka? Mhm. Mm Evë, kështu me radhë. Por ju mund ta gjeni me mendjen tuaj e ta dërgoni në çdo kohë në 069 20 70 222. Vazdojmë. Luajm. Është femër? Jo, jer. Atër ky është gazetar. Jo, Alta. Është oh. këngëtar? Jo, Alta. Jori, piktor. Piktor, ja ku dogjën të gjithë nga një herë, katër përgjigje të sakta ose katër pyetje që morën përgjigjen jo. Nuk është as piktor, një piktor. As gazetar. Nuk është as grua, siguri tha Vinim, prandaj. Kujdes. Është një aktor? Jo. Bravo Jeri. Shikoni. Është mbi 40? Bravo Jeri. Të lumtë Jeri. Është simpatik? 0692070222 është goç jas simpatik do thosha. Ë, e kemi hasur më shumë në film apo në kinema, në kinematografi apo byldura. në teatr? Pytjet mbyllura, pyetje jo. po jo. Ë, po pra, A, okay. Pra e kemi parë më shumë në për filma? Do thosh, ë, edhe në teatr, nuk kam okay, mbledhur, po ka ka kinematografi, ka bër filma. Mm, jo pak filma. Pedagog në Akademinë e Arteve? Po nuk e di. Nuk e di, çuqë do të kalojm këto, po mendoj që jo. Po ndoshtë a është, po se di unë Por mes a mm, di unë, jo Të një digjem apo mund të vazhdoj? Mund të vazhdoj, hajt është një gjatë? Vedëm një eri kemi <laughs> Jo, nuk është një trupi okay. gjatë Vazhdoj me Altinin Pra jo e shumë e... i gjatë, Altin mm -hmm. Simpatik Ka bërë filma, ka bërë tate I fillon e emri me A Jo, nuk i njësë me A Po me në Jo Neritan. As mendoj <laughs> se mendonin gjithmonë Neritan. Jo, mendonin Neritan eksa parë. Un thash kë kisha kopa e parë. Po, pra. Neritanin e kam parë më shpejt. Ah, okay, ah. faleminderit. Ë, kopa e parë. Nuk di ku do të je. Ë, spaces and a nice star. Oh. Gjurma oh, dhe dimre Mundohem ti E shtë i ati rëdo makashet Jo Jo, nuk e Jo, mm. jo <gjana> nuk është fitim makashet Jo, zotri Nuk është fitim makashet Nuk është fitim makashet Loro, dojgjë është të njosh është të njosh E sakti i eri, është të njosh I fillon e mërë me dhë Mërdo no? Me dhë i fillon e mërë E sakti i eri, i fillon e mërë me dhë me Dhe mbje mërë me zhë O oh, besa di eri fillon me zh. <të> pedagog nuk është pedagog, jo, por ka qenë qen dikur historik, domethënë në okay, pedagogji. Okej, shumë mirë. Dakor. Mja, Blendia thash. Nuk e di, mbra, tash nuk e di. Po aktualisht nuk është, kush okay, zotin... <të të të> e jeni atë? Okej, shumë mirë. Kështu që pa zotin të them Viktor Justi. Viktor Justin pra. Ku këtu? Tek anjëlat e Rognerit, derisa kalon dhe në bulevard atje. Ai dhe Ifola. Mi e para. Një fjali tash. Si e? Respekt. Ehm, ndërkohë që Idën fituese 929 i mbaron numrin, fiton një kupon nga Gjermano Optik. Bravo, të lumt. Bravo Ida. Shpas keni qenë? Shpas keni qenë? Aksident në Tiranë, makina përfundon në trotuar. Ëh? Uh Ku -huh. ai cool. mëbra? Ajë nuk nga portale, nuk po ta them secilin. Se ja, së zgjat me. Ja, kur ka ndodhur, nuk më intereson portali. Uh, Sot mëngjes, pas çfarë po, ka ndodhur ieri? Po këto rrugë ka përçafuar apo nuk thoset. Ora, vërtet doni ta klikojnë këto? Ajë, klikova për hatë. Dojë s'ka gjë. Po çan këto makina që? Tani rrugët kemi gjëra të rregulluara. Po prani po edhe flesh. Se ku është kre, nuk di ta them. Uhum. Fal, po kjo e bicikletave këtu në bulevard që ushtrua, të vjen në pa. një pengesë. Po. Po pritur algjë sistem kamerash. Faleminderit. Tanë sa e pas dhithash. Është vetë oh në rëmuj. Të të vij atje tani, të pa, pa, me, në në të po thash... kap për mjekre. Okej, oke faleminderit. Perëndin 1 dhe rjonin 2. Shumë të zotit si ato ka falënder. Po, edhe jo domosdoshmërish në këtë rend se mund të jetë rjonin 1 e perëndin 2, por po them. A <laughs> do, ato, ato kursit uh, po e biçikleta që janë hapur në bulevard, janë diçka që po bëhet. Edhe ti Çarazi e shikon që s'kan mbaruar akoma, thonë, "Ore. <laughs> <laughs> nuk i pritet, mo nuk i pritet, e kupton?" Jo, <laughs> mëzie ka pritur këtë ditë atë tinë. Mendoj nëse, po un po tërgoj pa djashmërm me tip po bëj. Mëngova diet tani që Versa u barazua. Po. Domethënë në rrugën. Ishte ishte kot. Po pra ishte kot. Në fakt nuk e kam parë njerëz që e kanë provuar. Po sot në pjesë kalon të njëri. Po sot un uh, Mitë. Po. Si shkove? Mirë. Me rregull malla. Asfalt, ajo është hedur pare, asfalt, e, fa, <sharp> është hedhur vetëm shtresa e para asfaltit. Tah, pra, nëse e vëre është ulët, kështu që ka dhe një stres tjetër po, po, altin. Mirë, ajo do jetë për ku do Altini ka hallin që makina përrmos, të për për shuko, mos, për mos e mos skaloj pra, mos skaloj. Do të, ashtu do të jetë pra. Do të kenë një bordur të vogël. Okay, do të okay. ketë një bordur nga ana e rrugës që makinat mos kapërcej rrotën brenda korsisë. Se kot nuk u b Altini kjo. Kjo është idea, do do jenë quajnë korsi të mbrojtura ë ndaj shitimin ton mure si Donald Trumpi nuk do bëjmë jo ja, më por do <tër> të kemi edhe për Kalinë do të keni bordur shushan. se pastaj çu pa e... se si kalon dot hiri se hiri e pati këtë problem e mbani më <tër> di hiri çfarë <tër> problemi kishte di hiri ti kishte problemin a do kalonte dot korsinë e biçikletës do bëhet me gardh sa heri apo me mur ja nuk ishte kjo pyetja ime Do bëhet po me Po së ndonjëherë nuk me mendoj për kalimtarët, a? Mendohet vetëm për me ata që kanë makinë, biçikletë, por ka edhe këmbësorë dhe, dhe besoj se janë të shumtë. Por... Ka edhe janë të shumtë deri, por nuk dëta kalojnë bulevardin, a, do ku do? A duhet të vizatë bardha pra? Barda, jo, është okay, problem që haset uh, në çdo kërs, nuk ato duar mjaftueshëm gjithsesi. Ja kështu. Do bëhet kështu me me fingerprint. Çet kalosh rrugën? Faktë dhe... që juita e son kam pritur, kështu do ta festoj. Me Face Recognition në një moment të dytë. <laughs> e kështu, kaloni te vizat e bardha njerëz, ju lutem. Faleminderit. Nuk e di se dhe ku dhe është kjo plaçë, kjo makina, është është diku këtu në Tiranë. Okej. Okay. Shpresoj pa dëmë, por nuk e nuk e di se ku është eksaktësisht, po mundohem ta si trek duhet të mas. Ta identifikoj por s'e pam. Ëh, gjithashtu. Dikun ti. Ja. Okej. Okay. Okay. Kafeja janë të mira, mesa duket. Dhe dhe si i shikon vizat e kuqe janë të pikturuara mirë. Super. Okej. Okay. A si çe ka bërë makinën? Po po, do të s're porçarjuar goçë mirë. Olta, por dërgo. Boma për çafime se u b bë... turkus. U trash pagënda. A e vërtet kjo. Jivi pak njithi, tani. Njithi yes. Me fituesit. Çto ja, po s kam. Kemë një jo. Jo. Mbaron. Po, oh, fal, kemi edhe sa e njohim kolegun. Është Keli 057 i mbaron numri e ka një or lorin më së miri dhe, dhe fiton një dhurat nga line. Kelly. Kelly. Të lumë, Kelly. Electronic Line. Keli. Keli. Tulum Keli. Electronic Line, dhurata për ty. Bravo. Mir. Mm. <sighs> Uncem ma. Në çdo momentim, është dashur. Vëm pak muzik këtu në klubin e mëqyesit. Do ti çojm tek Orgesa në anën tjetër, gjithë Radio në Club 5. Për më parë do jenë lajmet me Jonën, nga Um Blendi, nga Jerita Sangaj këtu mele. Nga Altin Sulaja ty. Ciao ciao. Olta Rekaca më tutje. Ju uroj një ditë mbar. Edhe Lorini Teresi. Ju uroj një ditë mbar. Mm -hmm. Flori siguro le bavra te jlorojm ja, ja, një ditë të mbarë. Ju urojm një ditë mbar, të mbarë të bukur të si në të bardh javë. Pra, <gjave> <ava> po, shikoni që javë po afro. Bashkësinë vazhdim. Java po afro. Po. Atëherë, mirupafshim të gjithëve. Nga Lorth Artira. Ne po i çojmë të mbyllas këtu. Mirupafshim. Miru dëgjofshim dhe do të takojmë së shpejti. Gjysh, ju mund të gjësojë. any come she call off and then i look into my nephew's eyes man you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible lies.